va trebui să preferăm a avea câte puțin din toate virtuțile, decât o singură virtute la o măsură desăvârșită, deoarece astfel îi se curățesc omului mintea, voința și poftirea. Sufletul lucrează în întreg trupul, de aceea omul are nevoie de a se curăți în întregime. Starea psihologică trebuie transformată în fapt duhovnicesc, în plâns. Există o metodă pe care creștinul trebuie să o cunoască. Când simțim o ispită, fiind desconsiderați de oameni sau atacați pe nedrept, atunci inima se amărăște din pricina acestei nedreptăți și își face felulite gânduri, care influențează întreaga viață, iar rugăciunea se oprește de îndată. Metoda de a vindeca aceasta constă în a lăsa în pace pe fratele care ne-a nedreptățit și a deschide dialog cu Dumnezeu. Să spunem, Dumnezeul meu, eu sunt de vină, căci nu sunt vrednic ca oamenii să mă iubească. Atunci vin pocăința și plânsul, iar acestea vindecă starea psihologică negativă, prefăcând-o într-una duhovnicească. Vedem aceasta în viața lui Hristos. Apostolul Petru voia să l împiedice pe Hristos să pășească spre cruce, dar el avea fața țintită către Ierusalim, spre Golgota. Răstignitorii lui huleau, însă el avea mintea îndreptată către voia lui Dumnezeu și se ruga tatălui. Nu a deschis dialog cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Astfel ne putem tămădui și noi. Aceasta este un fel de luptă cu Dumnezeu încetat trebuie să ne rugăm chiar și atunci când mergem pe drum, să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește lumea Ta și pe mine. De asemenea, trebuie să facem rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, câte puțin timp dimineața și puțin seara. Nu trebuie însă să rânduim dintr-un început durata rugăciunii, ca să nu devină obișnuință. Să ne rugăm după căldură, după Pofta ce apare după insuflare. Atunci timpul pe care îl dăruim rugăciunii va crește zilnic. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Trebuie să ne deprindem mintea a se alipi undeva, la Dumnezeu, la frații noștri, la lucrarea noastră duhovnicească, pentru a nu o lăsa să rătăcească pe unde vrea, sub influența și acțiunea patimilor. Atunci mintea învață să se lipească de Dumnezeu sau acolo unde o conducem noi și se veștejesc și patimile. Astfel, trupul se supune Duhului. Când ne rugăm intens și trupul se preschimbă. Fiind om firesc alcătuit din trup și suflet, atunci când se roagă cu pocăință și cu plâns, creștinul trăiește transfigurarea trupului său atunci vin multe bunătăți, precum discernământul, pacea și celelalte. Astfel explicăm prefacerea trupului prin vederea lui Dumnezeu. Pentru numele tău am așteptat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul tău, n-a sufletul meu spre Domnul. Din pricina fără de legilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre tine, dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vo. De aceea, îndrăznind, te chem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! O mm -hmm. Da duș, tale